Modul 4, Aufgabe 2 Sie hören ein Interview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 1 bis 10 richtig oder falsch sind. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 10. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Kritik, das ist heute unser Thema. Jeder teilt sie aus, jeder muss sie einstecken. Kritik gehört zum Leben. Je nach Beruf gibt es aber sehr unterschiedliche Formen von Kritik. Wir haben uns umgehört und Menschen in drei Berufen befragt, wie sie mit Kritik im Beruf umgehen. Hören Sie selbst, was Tanja Block berichtet. Sie ist Gepäckermittlerin bei einer deutschen Fluggesellschaft. Wenn die Koffer am Flughafen nicht auf dem Gepäckband sind, rasten einzelne Kunden schon mal aus. Sie haben meinen Koffer verloren, was für eine Schlamperei, wurde ich schon angebrüllt. Da hat man schnell einen Stein im Magen. Wir Gepäckermittler müssen für einen Fehler gerade stehen, den andere beim Verladen der Koffer verursacht haben. Und dann? Persönlich darf man diese Beschimpfungen nicht nehmen. Am Anfang lasse ich die Leute laut schimpfen und höre einfach nur zu. Wenn sie fertig sind, sage ich ihnen, dass ich sie verstehe und dass ich gerne behilflich sein möchte. Im Normalfall sind die Koffer in ein paar Stunden wieder da. Wenn Gepäckstücke aber länger auf sich warten lassen, melden sich die Kunden bei uns in der Telefonzentrale. Gibt es auch besondere Fälle? Bei cholerischen Menschen hilft auch manchmal, wenn ich sie mit meinem Chef verbinde. Der sagt zwar nichts anderes, aber bei Personen in einer höheren Position sind die Menschen dann viel kooperativer. Verrückt, oder?